Это начало. Продолжение придет опосля. За Христовую Церковь Отец Небесный воздаст каждому, кто дерзнул взять над ней верховенство. Все царство превратится в страшилище, пугающее мир, а церковь, которой руководит государство, — библейную блудницу. Это апокалипсис моей Родины. Она будет рушиться из столетия в столетие, принимая ее слабость за силу. Бог сотрет ее, как уничтожал все воинствующее, как сбросил в поднебесье своего любимого ангела, дерзнувшего выше звезд небесных воздвигнуть престол свой. То будет и с нашей Родиной. Это начало далекого конца». Прийшла руїна з Московії і в Україну. Тяжко впала. Україна нагадувала руїну. Вони обидва боронили українську церкву від неволі. Молитвою боронили. Некодим в монастирі під Москвою лукав Києві. Не побоявся кинути в обличчя цареві гіркі слова, що стали пророчими. Був він з одного трева з лукою – Одного ключа, що летів понад землею, тримаючись з правого боку. Разом вимолювали гріхи своїх земель, разом і пішли із життя. Щоб не дати йому остаточно впасти в розпуку, Господь вкоротив останні дні своєму улюбленому синові. Помер Лука на великдень. Сейливі ангели взяли його душу і повели її до Бога, а плоть залишилася на землі. Коли виносили його із скелії в церкву, то летіла над ним зграя пташок. Сорок днів стояла домовина в церкві, і не торкнувся його тіла. Не наче з Павлука. На вустах завмер лагідний усміх. Від нього і мертвого йшла велика сила, якою Господь наділяє лише своїх улюблених обранців. Бо то квіт і плід смерті. Маючи таких дітей, земля ще плодоносить, і ріки поять її. Звістка про смерть великого посланця облетіла всю Україну. Почули і Павло та Нечипір. Павло приїхав возом зі свого хутірця поблизу Полтави, а Нечипір з прилук. Зустрів того ж таки літа прочанку Палазів, і до прилук із Києва поверталися уже вдвох. Почули про смерть батька вже на молоді сини, онуки та правнуки Луки із Богодухівки, і теж приїхали до монастиря. Семи літок Макар. Вдивлявся в лице свого великого прадіда, якого ніколи не бачив, але наслухався про нього багато. Голос озвався десь моби поруч, але його почув лише юний Святненко. «Я з тобою довіку. Іди лише вузькою дорогою. Коли що, клич мене!» Верталися зажурені Святненки до своєї богодухівки. Вже при в'їзді в село дорогу їм перегородив осавула Ляшок, син того казика, що прибився до села, втікаючи з полону. Сидів на змиленому коні й вимахував нагайкою. Вже заніс був над їхніми головами і хотів почастувати, що посміли так надовго залишити бездозвого село. Віднині інші порядки московські і він недремно стежить, щоб ніхто їх не порушував. Права йому надані необмежені. Макар, що дрімав на возі, прокинувся від крику осавої і подумки покликав прадіда Луку. Ляшок і жмитью опустив на гайку Руки іще смикалися занести її над головами непокірних богодухівців, але якась сила неначе тримала їх, хоч він і прагнув хльоснути по спинах цих ненависних йому святненків. Мовчки погнав коня до села, а ненависть так і лишилася на цій дорозі. Буде вона наздоганяти усіх святненків, що з'являтимуться у цім селі із сейливою назвою «Богодухівка». Назва ця з'явилася ще тоді, коли серед лісів і гаїв на Берестову гору зійшов Святий Дух. Опісля пролинув і в цю місцину, де пустила своє коріння Предслава. Прамати усіх святненків – одна з тих княжго ключа, що летів по правий бік земної дороги. Втікав із Січій Малахій у свій поліський край. Багато лиха він на січ приніс. Тепер уже не відчував у собі тієї сили й тих голосів, що гнали його за пороги, і все вишіптували. «Іди, пророкуй, накликай ману, вводь в оману!» Творив усякі чуда. Почував себе Малахій порожньою торбою. «Не стало тих голосів, що віщували і піднімали його в повітря!» Отець Лука провадив їх із нього, і як не закликав їх опісля, нічого більше не відчував. Ненавидів монаха шалено. Повернувся до своєї родини, яку був залишив, бо так виліли йому ті, хто давав йому силу і владу над людьми. Його закликано було на хортицю, і він виправдав покладені на нього надії. Острів клекотів, як притихлий кратер. Найменший поштовх, і він виплесне вогняну повінь, яка затопить все. Навіть пам'ять про колишню славу, силу. Побачив, що всіма тими відьмуваннями, якими володів він, наділений був його внук. І Малахій трохи вгомонився. Ненависть до древнього роду святненків перейшла і до його внука. Вона, як сім'я Чортополоху, висіватиметься у кожному столітті і нещадно мститиме тому, хто насмілився відібрати у великого чаклуна Малахія той дар, який вручили йому боги і який дійшов до нього ще від його праотця Цура Малетія. А хвоста та мітла вимітала московські сіни. Сміття падало в українську світлицю. Між Києвом та Москвою проліг невидимий міст, який проклав Яшка Савєлєв. Жив Яшка на глухому хуторі неподалік Москви з матір'ю та старшою незаміжньою сестрою. Ходив на турка і показав свою відвагу та відданість царю. В одному бою вдарив шаблюкою бусурман Яшку в пах. вбити не вбив, але поранив. Довго тягав Яшка ногу, а потім дізнався – що ця контузія – на все життя. І списали його з піхоти, що кинуло яшку спочатку в лють, а потім в розпач. Поїхав він на свій хутір на білому в яблуках коні, дарованому царем за защиту Отечества. Зграйка дітей пробігла за ним – Збиваючи куряву, і це муби втихомирило ящину, зворохоблену, спокушену царськими перемогами у війнах душу. Подумав, що й тут він знайде своє щастя, де через кілька літ і його карапузи ось так збиватимуть куряву на шляхах. Храмой, но не калека, багатозначно прорік яшка на материне скрушне, да ти теперіча храмой. Випивав Яшка та на зайців полював. Сільська робота його не приваблювала. Він мріяв дослужитися до його благородія генерала, до білих рукавичок і великої царської ласки. Але доля вибрала Яшку на іншу роль на великій сцені трагікомедії, що зветься «Життям». Контузія поволі відпускала. Хода ставала все рівнішою, Козаючись і прошурхуючи в намети, брів Яшка якось на зайців, що сірими стрілами літали понад стрібними полями, оповитими сонними перелісками. Теперіча вроді уже й не храмой, сказав чи то до білого простору, чи то до зайців, що літали, зачувши постріли. Повертався, тримаючи в кожній руці по кілька безвільних тілець. Ноги самі забрели до знайомої молодички. Повечеряли свіжою зайчатиною, і Яшка потягнув її на сіно в сінці. І там, на тому духмяному сіні, відкрилася ще одна ящина біда. Клятий турок позбавив його того, чого він мав через край – Чим він хизувався в походах і не оминав найменшої можливості показати, на що здатні защитники Отечества. Ні храмуй почті, но калека, сказав Яшка, натягуючи штани. Довго у його вухах стояв регіт її молодички, якийсь навіжений, п'яний і безжальний. Запив Яшка, а потім вирішив помститися торкам. З-під московського хутора рушив на січ. Вона, знав, усіх приймала під своє крило. А там уже з козаками вчорашній вояка не пожаліє ні старого торка, ні малого. Сіктиме їх на січку. Він помститься за свою поганьблену чоловічу честь. Як зависніло, вирушив із свого хутірця на тому ж такий коні в яблуках. Дітвора, що бігла за ним, тепер шалено дратувала, навіваючи цілком протилежні думки, ніж рік тому. Довго скакав розвесненими дорогами. Ночував усе десь по придорожних хатах. Народ безборонно пускав на ніч царського служаку, годував і вкладав спати. Інколи, коли кінь випасався на молодих травах, яшка лежав горілиць і дивився в небо. Уявляв себе то в царській короні, то в золотій кареті, то на балу в оточенні вродливих дам. Оголені плечі, напівголені знадливі груди, музика, дзенькіт кришталевих бокалів. Скриджена душа волала і прагнула влади, влади над людьми, державами, над світом. Вона мусила заповнити велику порожнечу, що зяяла як рана. Якогось травневого вечора прибився Яшка до дивовижного монастиря в лісі. У призахідному сонці сели бані церков, а бамкання срібних дзвонів розносило далеке від луня. «Што інта такое? запитав ученця. Межигірський козачий монастир відповів той і пильно подивився на вершника. Пустіш переночувати?» «Моєго святості...» Ігумена Лаврентія запитає. Яшку впустили, нагодували. Він розповів братії про свою біду та наміри поквитатися з бусурманами. Його відмовляли це робити. «Так хоче Бог небораче», – мовив старий рубака, що віднині відмолював свої гріхи в козацькому монастирі. «Лишайся в нас, а з тим турком Господь краще розбереться, і за тебе йому перепаде». А тобі воздасться? Бог усе бачить і все чує. Йому, сказано, належить карати грішних. Яшка залишився, а невдовзі прийняв постріг. Однак не приростала його душа ні до монастиря, ні до цих людей. Його дратувало тут все. Те, що треба вставати в досвіта до ранішньої молитви, довго вистоювати в церкві та бити поклони. Не злюбив набожних ченців їхньої мови. Подумки кпинив їх та перекривляв. Какой-то язик перевернутий. «Яшо, ти чого це не був сьогодні на вечірній? Завтра трійця, великий праздник». Старий настоятель прочинив двері до його келії. Яшка лежав у розслабленій позі. Чота та контузія покоя не дає? збрехав Яшка. А коли чернець вышел, кинув зозла на вздогин. Пшал вон хохол паршивый. Ты мне чё, батюшка царь, чули? Ты мне не указ. Хочу — хожу, хочу — нет. Я человек служивый и бить челом могу токма батюшке царю. Мы вас тоже заставим любить отечество, наше батюшку царя. Набридло Яшці поміж братії жити. Чуже тут все було. Однак принадним було те в монастирі, що можна не працювати, а сідати тричі до трапези. Залишив невдовзі Яшка Межигірський монастир і подався до Москви в Новоспадський. Його хист до управління та господарювання відразу помітили.